«Білл!» – закричав він. Його спина й руки скам'яніли від пульсуючого болю. Тепер Річі важив уже щонайменше п'ять сотень фунтів. «Облиш його!» – шепотів розум. «Він мертвий, чорт, забирай! Тобі це чудово відомо, тож чому ти його не облишиш?» Та він не хотів, не міг цього зробити. «Беверлі!» – знову загорлав Білл. «Бене, хто-небудь!» «Сюди воно мене тоді кинуло, мене з річі. Тільки тоді ж бурнуло ще далі, набагато далі», – думав він. «Як воно було? Пам'ять зникає, стирається». «Біле? Біле?» – то був бенів голос тремкий, виснажений десь доволі близько. «Де ти?» – «Тут, чувак, у мене річі. Його, ну, його поранено. Не мовчи, уже ближче. Говори, Біле!» «Ми вбили його!» – сказав Біл, прямуючи туди, звідки линув Бенів голос. «Ми вбили ту суку! І якщо Річі загинув...» «Загинув?» – вигукнув наляканий Бен. Він був уже дуже близько, а тоді його рука вигулькнула з темряви і легенько помацала Білі в ніс. «Як це? Загинув!» «Я... Він...» Тепер вони вже тримали Річі разом. «Я не бачу його!» – мовив Біл. «Ось у чому Річ! Я не бачу його!» «Річі!» – загорлав Бен і почав трусити його. «Річі, давай, ну ж, бо чорти б тебе вхопили!» Його голос затремтів, слова втрачали виразність. «Річі, ти, блядь, прокинешся чи ні?» І в темряві почулася сонна роздратована на кшталт, чого ви причепилися, говірка. «Гаураст, скірте, гаураст, нам не треба, ваша смердючка вівсянка!» «Річі!» – закричав Біл, «Річі, з тобою все добре!» «Сучара віджбурнула мене про белькотів Річі, наче щойно прокинувся. Я б щось стукнувся, це все, що я пам'ятаю. А де, Беві?» «Десь там позаду», – відповів Бен. Він коротко розказав їм про яйця. Розчевив десь із сотню, гадаю, що всі. «Ну, дай Боже, щоб ти не помилився», – мовив Річі. Його голос зазвучав краще. «Постав мене великий білий, я сам піду. Це що, воду чути чи що?» Так, сказав Біл. Вони стояли в пітьмі, тримаючись за руки. Як твоя голова? Болить, трясся. Що трапилося після того, як я відрубався? Біл розказав йому все, що зміг. І воно здохло, зачудовано проговорив Річі. Ти певен у цьому, Біле? Так, відказав той. Цього разу я справді певен. Дякувати Богу, мовив Річі. Потримай мене, Біле, мені треба ригнути. Біл вхопився за нього, і коли річі закінчив блювати, вони пішли далі. Подеколи Біл копав щось крихке, і воно відкочувалось у пітьму. Біл подумав, що, мабуть, то були й залишки павучих яєць, які розтоптав Бен, і здригнувся. Було добре, що вони прямували до виходу. Та однаково він був радий, що не бачить тих шкаралуп. «Беверлі!» – погукав Бен. «Беверлі! Тут!» Її крик був слабким, його майже повністю заглушало ревіння води. Вони йшли в темряві, раз по раз гукаючи, поступово наближаючись до неї. Коли вони нарешті вийшли до неї, Білл спитав, чи лишилися в неї сірники. Вона поклала на його долоню півпачки. Він запалив одного сірника і побачив перед собою примарні обличчя друзів. Бен підтримував річі за плечі, а той згорблено стояв поряд. З його правої скроні текла кров. Беверлі сиділа, тримаючи на колінах голову Еді. Тоді він розвернувся в інший бік. На бруківці, розкинувши ноги та відвернувши голову, лежала скорчена одра. Ковутиння на ній майже розстануло. Сірник обпік йому пальці, і він впустив його. У темряві він не розрахував відстань, перечепився через неї і мало не впав. «Одро, одро, одро, ти мене чуєш?» Він просунув руку під її спину, посадовив її, він узяв її за голову і притиснув пальці до шиї. Пульс прослуховувався, повільний, проте ритмічний стук. Він запалив ще одного сірника, і від його спалаху зіниці одри звузилися. Та це була мимовільна реакція. Вона не звернула до нього очі, навіть коли Біл підніс вогонь так близько, що в неї почервоніла шкіра. Вона була жива та ні на що не реагувала. Чорт, навіть гірше, і він це знав. Вона впала в кататонію. Другий свірник обпік йому пальці. Він дріпнув рукою, згасивши вогонь. «Біле, мені не подобається, як шумиться вода», – сказав Бен. «Нам треба забиратися звідси». «І як ми виберемося без Еді про бурмотів річі?» «Виберемось», – сказала Бев. «Біле, Бен має рацію, треба забиратися». «Я візьму її з собою». «Та, звісно, та треба йти просто зараз». «Куди? У який бік?» — Ти знатимеш, — лагідно промовила Беверлі. — Ти вбив воно, Біле, ти знатимеш. Він підняв одру так само, як річи і підійшов до решти. Відчуття від її тіла було бентежним, моторошним. Вона скидалася на дихаючу воскову фігуру. — Куди, Біле? — спитав Бен. — Ян... — Ти знатимеш. Ти вбив воно, і ти знатимеш. — Ах, ходімо, — сказав він. — Будь що буде. Беверлі, візьми. Він віддав їй сірники. «А як же, Еді?» – спитала вона. «Ми не можемо його тут полишити». «А як інакше? Воно... Беверлі, вся ця кімната розвалюється. Ми мусимо його звідси винести, чувак», – сказав Річі. «Давай, Бене». Разом вони змогли його підняти. Беверлі присвітила їм шлях до казкових дверцят. Біл проніс крізь них що щосили, стараючись, аби вона не торкалася до лівки, а Річі з Беном пронесли, Еді. «Покладіть його», – сказала а «Він може лишитися тут». «Тут надто темно», – Річі розплакався. «Ти ж бачиш, тут надто темно. Едс, він...» «Ні, все гаразд», – мовив Бен. «Мабуть, саме тут йому і треба лишитися. Гадаю, що так». Вони поклали його на підлогу, і Річі поцілував мертвого друга в щоку. А тоді він сліпо поглянув на Бена. «Ти певен?» «Ага, ходімо, Річі». Річі підвівся і повернувся до дверей. «Іди нахер, сучаро!» – зненацько гукнув він і копнув дверцята. Вони загрюкнулися з металевим ляском, наче всередині щось клацнуло. «На що ти це зробив?» – спитала Беверлі. «Не знаю», – відмовився Річі, та він знав відповідь. Він озирнувся тієї миті, коли згас сірник у руках Беверлі. «Біле, той знак на дверях. А що з ним?» – видихнув Біл. Вин знык.